Šta su? Mislim da vam pao ime. Ja imam srata, sa ravno, sa ravno, sa ravno, sa ravno, sa ravno. Poštova najvažna, braćo i sestre, mi došli do trećeg naših današnjih predavanja i područja Fit Harim Chavru. Prije nego što počnemo sa predavanjem, samo kratko, dakle ovaj mali klid naš nadal. Nismo dobili ni jedan odvor za bitanje koje smo postavili učin, Pitanje je bilo u prilike da kada se navede koji je najkurmaniji ajet u Kur'anu. Ako ima neko da zna, možda ako ne, onda ćemo ostaviti za sljedeći put. Dobro, sobotavno da nismo dobro, znači ostavljamo za sljedeći put, preće da palo različite. naše naša glasi koji je posljednji ajet koji je odlata da Šanom odjavio Kur'anu. Odgovor je usmjerno. Aslan. Sada se baš rednicer lišu od njih... ja neču ih. Prvo sad možem glasnim. Sada se znaš na vaši rednicer lišu od njih. Dobro, to je dakle s uredima ide o tako. Znači ovaj arit je posljednji objavljen u vezi propisan. Međutim, općenito, znači i zadnji arit koji je objavljen. Ovaj je tada jedan posljednji, ali, ali u vezi propisan. Poslije ovaj arit, namođer u ništa nije ovaj objavio što se tiče da li je da nešto halav, da nešto haram, tako ne. Mislite, kad užijem kutnan sad ja progresam, nekaj im lišaj E, ne, ne. E, ne, ne. No. Inače, Allah ne bi imao imao takve ajete i postavljao ih, jel tako, kutem Džibrija, poslednjih sam sremen, tako, on objašnjavao i rekao mu je gdje koji ajet i gdje koja sura biti. E, no. Ne misli se tu da je ovako redosnik. Nego e, no. posljednji ajet je obja. Evo mogo malo lakšati u suru bekare. E, E, nije ajet opustan, nažalost. Samo e, nije, nije, to je ispravljan odgovor. Dobro, onda ćemo, da ne uspamo na tako vrijeme, ostaviti to da lišava za sljedeći put. Dakle, zapetak, ako uvijek, poslednji ajet koji je avlađa za lišanom objavio u Kur'anu prema većini sanke učenjaka. Dakle, e, ulačanje da je u surim nebavljeno. Dao se ovaj nagravi, ako niste odgovorili. Na što mišljate? Najhumaniji ajet. Najbolji, najhumaniji. Misli se dakle na nadu između. Dobro, nismo dobri odbori. Nijem pište odbori, pa ćemo ištati. Najvredni ajet je najvredniji, najvredniji. Nije najvredniji ajet. Ja mislim da li poznate li human. Nije najvredniji. Najvredniji ajet u Koranu je ajet kursi. Allahu daje laha illa. Poštovanim gospodima i godima naprosto da ozbiljnom primetu našim uvaženim bratu. Sve možemo. Hajde vaš račun na koilu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. da da, ne mogu rezidirare govorili smo o propisima vezanim za post. Malje više smo stvari ponovili, koje je zapisao? Voli je iz ulogila ribu ko nije pobidla malo. Kadaćemo sad nešto o postu koji nije obalazan. Dakle, ulogili smo o postu koji je vađan sa svakom muslima, poniretovom talom koji nije na putu, koji nema neki da To je post mjeseca Ramazana koji je grava svan karom. Koran je li počinio u slanjem 7 s prvojom praksu, 9 Ramazana, ako smo ne rekli, a islamsko učinjavce slože na tome da je post obavezan. Dakle, post mjesec Ramazana. Preostaje nam još da obradimo post koji nije obavezan. Dakle, da spomenut dane koji su vrednije od nekih drugih ostalih dana i, kao takvi, preponućenost da ih ni posti. Na prvom mjestu od tih dana dobrovodnih koji čovjek bi trebao da posti, jesu bijeli dani. Šta su bijeli dani? Najme bijeli dani su 13., 14. i 15. svakog ižetskog mjeseca, kad je mjesec pun. Zovu se bijeli dani od toga što je mjesec tim danima pun, odnosno noćima, pa je s toga, nazvane su bijelim danima, posladnjih sam obavljena u srbenu, jer te dane redovljeno postio, dakle 13., 14. i 15. svakog izredskog mjeseca. Ova tri dana su predponućena da se poste u svakom mjesecu. Međutim, hadis je općenit u pitanju posta tri dana svakog mjeseca, pa se je da je više redovljena, da je kazala da je se sam postio Nekad na početku, neka od sredina, nekad na kraju. Znači, nije s toga da to bude 13, 14, 15 dana. Nego, ako je strano zgodilo da postoji ja, s početka mjeseca, prošto postoji ima neku obavezu, neka postoji. Ja. Međutim, potvrda je došla da je dobrovoljni post 14, 14 i 15 svakog mjeseca. To je, dakle, prva skupina, da kažem, ovih dana, koji su vrednije od ostalih dana, nakon mjeseca Ramazano, ono što ih treba dobrovo da posti. Druga jeste, post ponedeljak i četvrtak. Dakle, ne samo posti u svakoj sednici, ponedeljak i četvrtak. Da lako malo širije pogledamo, vidimo da je ta svoja cajela objavio od ljudima narednju. U toku jedne godine imamo no čitak jedan mjesec koji je narednjen da se posti. Zatim, poslanik sam vlaha je u svojoj praksi pokazao da u toku svakoj mjeseca imaju određeni dani koji čovjek treba da posti. I sladimo se na kraju na svaku, na svaku sednicu, da postoje neki dan koji je Allah, uzmanicu na sednem, da se posti. Dakle, Ramazan pa u svakom mjesecu to tri dana i na kraju u svakoj sedmici dva dana, doslovno ponedelja i četvrta. Dakle, došla je tada da je poslanicu na sednem kazao da je četvrtkom četvrtko, ponedeljkom, kad došlaju se djava Allah subhanahu wa ta'ala, pa kaže, volim da budem postač kada se moja djela predočava na svalu s.a.m. Dakle, to je dokaz da, uh, da je preporučen post utor, ponedljak i četvrtak. Dakle, ponedljak i četvrtak. Treća skupina dana dobrovoljno posta koje je poslanik sallaha veseca prekolučio, jeste post šest dana meseca Shavala. Dakle, nakon posta bijelih dana, zatim ponednike i juturka, lijepo je posti šest dana ševada. Pošto je potvrda v hadisu, da je poznaji sa srmen ukazao, jeli, men same ramadana vat vahvim sitem min ševari, fakir enne man same derhe gullihim. Ko izposti Ramazan, a nakon toga posti šest dana, meseca ševada, kao da je posti postio cijeli život. Dakle, to je dokaz iz hadisa, Allahu akbar da šest do biti šest dana šavala koji dolazi odmah nakon ezanara preporučeni da se poste. 7 i 8 mjesec iz dubutnosti. Sağa de kulli. Celi şey. Kadaj postuje celi şey, Četvrta kategorija da kažemo grupa dana pa da poručam da se posti ha nisu jeste mjesec Muharram mjesec Muharram jeste specijalni mjesec jedan od svetih mjeseci i prosi za rob oslani samo da se sjedne posluči taj mjesec dakle mjesec Muharram je preporučeno da se posti pa ako ne može čitat bilo bi dobro da što više u tom dan, u tom mjesecu posti ali kada vidim taj mjesec je on Muharram ili deseti dan u harama, bi bio da se posti, odnosno na ostavlji. Pošto je jeoma šura, jer je uh, sundetom da se posti, a lijepo je da čovjek posti uz deseti dan u harama, ili deveti, ili jedanisti. Dakle, spoji dva dana, a ne mi samo jedan dan. Sljedeći dani koji bi bili poželjeni da ih sam posti, jesu deveti dan zodičeta, Deveti dan Zu l je Dan Arefaata, dan kada Allah subhanahu wa ta'ala najviši svoj rob od osobodičane vatri. Dan Arefaata i deveti dan Zu l-Hijja je preporuče da se posti za one koji nisu na Hadžu. Dakle svi oni koji nisu na Hadžu, treba da goste deveti dan Zu odnosno dan oči Kur'anskog bajrama. dan Zu l dan Arefaata, dan oči Kur'anskog bajrama. Insamitra da posti taj dan. A najbolja vrsta posta svi ovi nabranim jeste da insan posti dan, a mrsi jedan dan. Dakle, danas posti, sutr ne posti. Danas posti, sutr ne posti. Odnosno, poznati je davo davodov post. Da čovjek posti jedan dan posti, jedan jedan den. Odnosno, mrsi ne posti, dakle. I tako radi, ko može, će tržati. Kada je ovaj, ova vrsta posta, Većinom ljudi postavljaju pitanje ako je to tako, jer ako se kaže da je vrijedan taj post, da se postije jedan dan posti i drugi ne posti, zašto je malo poslanik Mahamesa Lama 7 nije postiju tako? Ako kažem da je poslanik Mahamesa Lama 7 prednjača u svim i ibadeta u odnosu na sve ostale stave, pa je ostale ljude i poslanike, zašto je poslanik sa Lama 7 nije postijela dana, drugi dana? Odgovor je, zato što se ibadeti Mogu vagati, ali vredniju se, jedni su vredniji, jeftalniji od drugih. Pa tako kažemo kaže kažemo stanskošćenjevac, jel i navodni, da je Allah opostanik sa sredem bio zauzet kada je on u pitanju vrednijim i balitim opostom. To što je pozivanje ljudi u Allah Kada je bio Allah sa sredem u pitanju, najvrednije djelo kada je bilo pitanje pozivanje ljudi, jeste to da je on morao da Šta, ljudje stanu u kontaktu s ljudima i da ih poziva Allahovi, jer to je ljuda nekova misija. Ne kaže sam svoćanacima, ako dođe insan koji, recimo, nije ženi, ugotila majka, njema nekoj posebnog poslala, pa pita, šta bi onaj vrednije za mene? Onda se tako mi stanu kaže, post, da, ovdru, post, jer tam, tamo postiš, jedan misiš. Zato što ta insan, jer, ako nije učio njega znanja, ne može da poziva ljuda Allahovi, jer, a već je okrastio da uči, onda se za takvim stranima kaže da da za njega najvrtavnije, najkoristnije da posti postije davodov, davodov post. Dakle, to je ta šibha. Poslanicama 7 nije postio iz razloga što je imao važnijih obaveza od posta. Da kažemo, vrednijih i vadeta od domanvoljnog posta. Isto tog razloga poslanicama 7 nije postio zapravo dakle, davodov post. Isto tako poslanicama 7 nije postio zapravo davodov ezan je sunnet koji poslanicama se nikad nije uradio. Nikad posljednik sam da sedem A svi kažemo da je šta? Da je to posunetala posla nikad sada sedem. To je suminjati posljednik sam da sedem je tu naleđivo svojim mojzivima. A posljednik sam da sedem u toj vakat, vakat to je za nane, je obično bio zauzeti stvarima koje su bile jeli, njemu prilužene uzmano zikru. I, i to mi je slišao, jer je taj vakat sredstva i objava. To je posljednik sam da sedem bio poprilično zauzit. Međutim, je njemu suminjati praksa, koju mi danas razkrijemo ali je postavljeno se na srde, nikad nije poručio da je To je čisto nakon od da, da se znam. Ono što je pokuđeno kada je u pitanju dobrovojni post, jeste da čovjek posti jedan dan. To je petak. Znači da posti samo petak. To je pokuđena stvar. Postavljeno se na nije preporučeno. Isto u traku, Ostanik sam sada nije propuđao za prosti mjesec rađava. I složili su se mu i svi islamski učinjaci koji su poznati u hadijskom nauci, da su svi hadisi koji su došli o vrijednosti mjeseca rađava lažni. Mjesec rađava je sad i za nas prošao. Ile možda tu među danas zadnji dan. Svi hadisi koji su došli o vrijednostima mjeseca rađava su lažni. Kako toga su složili svi islamski učinjaci. Dakle, Čovjeku nije dozvanjeno, šta više je dobro u pokuđeno, da posti taj mjesec i da iz... je izljeli. E, da li lijetan, odnosno da kaže da taj mjesec korisniji, onda su drugi mjeseci. Posladnik Sala Selem to nije radio, nije preporučio da se radi. Predaj koji su došle u nevog mjeseca su, kao što reklo, lažne i mi se držimo jednog toga. Također nije dozvanjeno da čovjek posti samo u subotu. Subota je pravnik živio vam. I Allah Posladnik Sala Selem je preporučio shlaba da taj dan se sam ne posti. Pa stoga kad padne, evo moja šura ili devijeti ovaj dan zvrlječeta jearafe, poželjeno bi je bilo da insan ustaje dan ako padne subota, da posti još jedan dan. Kako ne bi samo postio dan subote. I još jedan dan koji je pokuđen da se posti jeste dan, kako je zove pravnici, dan sumnije. Dan sumnije je trineseti dan mjesejta ševala, ne, mjesejta šalvana, ševala dan si Šablan je prije Ramazana. Dakle, 30. dan šablan je dan sumnje. Da li je Ramazan, sutra je ili nije. Odnosno, da li je taj dan treba biti Ramazan ili nije. Kažu sam, pošto taj dan ne treba postiti. I stoga, alpa se razgranči kad počne Ramazan, a kad se završa, je li ovaj dobrovoljni post koji nisam posti. Pošto je Ramazan, jer kada smo kazali, obovezan post, a ovo je sve dobrovoljni post. Tako da taj dan čovjek ne bi trebao da posti. I na traju dani kada je zabranen da čovjek posti. Znači, govorili smo o to i da je da posti. Kad moj sunne da posti, musteha, koji su dani metru da posti i došlo do toga da postoje dan kada čovjeku zabranio haram da posti. To su dva bajrama. Znači dva bajrama. Preosti se da je umer, radijallahu anhu, popio se na niver na dan kurbančkog bajrama i kazao Allahu poslani Muhammed sallallahu alihi wa sallam zabranio da se posti ovaj dan i dan ramazanskog To su ta da, da, dva dana kada insan ne smije da posti. On su kada nam post, haram. i Bude za taj post, jer ako posti, kaželi. Možda mu kaželi da je haram, slav, koja kad se uradi se, se zvršilca kazna. Ahljatska. Dakle, dva dana vrma. Misli se prvi dan kurvanskog vrma i prvi dan ramazanskog vrma. Ovi dan koji drodze ne spadaju pod ova dva dana. Ovi dani se mogu postiti. Ja. Mogu se postiti. I kažu sam slučni naziv da, da nastupi mjesec Ramazana, pa ga ispusti. Dolazi auto, jeli, 30. dan mjesec Ramazana, sutra je prvi šalala. Prvi dan Ramazanskog bajala, taj je zabranio da se posti. Na drugi dan dozo dozor da ni posti. I bilo bi poželjeno da čovjek odmah nastavi sa postbom, onih šest dana šalala da isklopi zajedno, da bude lakše da i što prije ispusti. Dakle, da požuri učinjenje to dobro kako bi sada svega, jel, pribraju sveku nagradu, da mi dajmo to je da post posti Ramazan, i poprati taj post sa šest dana, posta mjeseca šalala, kao da je postio cijeli život. Tu su stvari koje su vezani za propise posta. Dakle, kada su u pitanju šalijedskih propisi vezani za post. Ja sam razumije da su najviše jasni. Još je ostala samo jedna stvar da se objasni kada je u post, vezuje se vrlo češto za Ramazan, iako nije usko povezan sa Ramazanom, Ramazan, to je etikaf. Osamljivanje u meštidu radi, radi činjenja ibalita Allah s.a. Dakle, to je etikaf, to je definicija etikaf. Dakle, osamljivanje, odnosno boravak u meštidu, ne mora to biti samo sanjani, sam ja i samo da je sam. Dakle, boravak u meštidu radi pokornosti Allah s.a. određenja To je, dakle, etikav. Etikav mora da bude u mesutu koji se klanja pet vakata namaza, nije doslovno da bude na mjestima gdje se povrameno klanja namaz, zato što je džemat za muškarce povezan, a za žene je poželjeno da ta etikav bude na mjestu gdje se neće stvarati fitna, dakle, gdje će biti uzvojeni muškarac kako ne bi došlo do neželjnih kontakata. A ako nije, ako nije se ugrađao vezni takav prostor, onda je ta sušana nije nije ni poželjan, što više bilo bi ta boravak po našetu, zađi, sami za spadan odgovornost zato što nisu htjeli da se ja li, su potpuno sve predmete, da sve te dane spadaju su ja li potrebne da viditi kako bi bio ispravan. Još stvar koju da na svakoj momencu jeste da čovjek koji se zaniti da će učiniti ti kaf u nekoj džamiji pa kaže Elid Zavidović sa Allahom da će se na bazaru otići ti kaf da go džanović pa do džanović mesa. Dali obvezan taj svoj zajet, kaže susjed taj zajet nije bezličan. Izrazom što je vredno smješti da u islamu svedeno da u islamu vrijednosti odnosno Posebnu vrijednost imaju tri mešćida. Svi ostali mešćice su na isto iz Prvi mešćid, po vrijednosti, najvažniji, jeste naš u Haram, u Mekke, zatim poslanikova, džara na Dini i mešćin u Laksa, u Jerusalimu. Ako se čovjek zavetuje da će o njima obaviti etikav, onda mu je obavezno da taj zavet iskuni. No, ako se zavetuje da će obaviti etikav u nekoj od džanija koji su jel, na djeleđi ispod ovih tri, a to su svoj ostavne džamije, onda Nisam nije dužan, dakle da ispočtuje tu svoj tu svoj zavjetovanje, nego je dužan da ispočtuje zavjet samo u situaciji na kojoj se radi o tri mješćida, to je mješću Dharan, kojem namaza, vidi sto hiljada namaza, da ti mješći poslanika sa Senom, kojim jav namaza, vidi namaza, i na trećem mjestu je mješću Aksa, u kojem namaz, vrdi, pjesto, namaz, pjesto, namaz, vrdi, pjesto, namaz Da li osoba koja je voljena u itikafu posjetiti bolesnika i pratiti džinađa? Da li li je izlaznac u dakle, da osoba koja je u itikafu dozvali izlazak samo pre koju nužite potrebe. Dakle, potrebe koje ima prisvega to je da, ako unutra nema WC, da izađe van, da obavi nužno, dozvali da izađe i se da kupi rano, ili pak da se okupa ili takve slične stvari koje su neopoli se uradi, a sve ostale stvari koje su za njim na tu osobu koja moraju etikrafu poživljenja, odnosno pohvalne, ne mora da je uradi. Tako da nije dužan da odi posjeti pomestnika, niti je dužan da pristupi ženaci. Stvar koja će učiniti etikraf, nevažna, jeste da čovjek ima odnos sa ženom. Dakle, taj čin sam i tikaf. I na kraju, požena stvar u tikafu jeste da čovjek što više vremena provede, čini se zikra u vlasu Hanna Ultara i da se kloni svi oni stvari koje ga se ne tiču. Ako ima kako pitanje vezano s ono što smo sad izložili. ako nema, ima samo Ovo je dan sumi zadnjih, dan 30 današnja dana, a ako nemože, će tretak, ali praktika, ali to posti, mm -hmm. umuži. ne može? Ne može. Ne umuži. Umuži. Taj dan je, nekro, pokuđio da se posti. Nismo kazali harakter, pokuđen da se posti. Ali taj 31 dan sumi, pokuđen je da ih sam posti. ako pada berenak, ili će tretak, a praktika, ili celu a Ja. Ako pada berenak. Ili će tretak, a praktika, ili celu odinu to U toj situaciji čovjek mi, ako je... Ustavljena je nekoga praksa bila da posti i te dane, onda će nastaviti svom praksom, A pošto danas u sigurni gotovo nastupan je Ramazana i kraj meseca Shavana, tako da ta mesera to pitanja, nije toliko, jer je ni aktualna, se zna gotovo uvijek kad pada Ramazan, kad je 30 dan Shavana, tako da ako se desi da pada ponednjak i četvrtak, nema svijetnih da čovjek isposti nismo kad da je aran, nego je posti. Četvrtak i pa jednako nekro. No, Noj, moj naravno, pojene. No, no, no. Zabranimo posjeti hađe ono na dan Arifatu. Da, da li to spada u pa taj dan zajedno? se na srednju navogu gdje su da hađe ne posteje dan Arifatu. Oni koji su na Arifatu, taj dan ne posteje. Osim onih koji su, koji nisu usko vezani za hađe, oni češava posteje. Ako je radnici nekih koji nisu, koji ne uvjeruju hađe, radice se dole, nima ne uznam da posteje. Međutite osobe koje moraju na Arifatu, nima Nima nije, nije ljudi nešto pustiti. U sallamu na njegovu komentuva raniju sa vječmenim. Kabbala šan ala ljudata, što se tiče samo